Онучкові Серафимчикові. На велосипеді мчить він стрімко, Вдвох із вітерцем навперегін. Хлопчик не посидько, серафимко, він у мами з татом ще один. Всю абетку вже на пам'ять знає, хоч минув йому лише третій рік. З казочкою краще засинає, З перших днів життя до неї звик. Має серафимку вишиванку то матусі ручки золоті вишили, щоб знав синочок з малку, ким він є у світі і в житті. Мрію Серафимка є багато, рахувать навчитися до ста, і сестричку хоче він і брата, і щоб в Україні мир настав. 2.11.2014 рік Сторінка 91. Братик народився був один я в мами й тата, аж чотири роки, з діточками ой багато у батьків мороки. І тому за справи братись я почав помалу, щоб як буде в мене братик, мамі легше стало. Бог почув мою молитву, оцінив старання, як минуло тепле літо, з ним і осінь рання, і настало справжнє свято, восени не взимку, принесли батьки до хати братика у стимка. Сторінка 92. Дві присвяти синочкові Теодорові. У дитячому садочку. У дитячому садочку затишне подвір'ячко. Там гуляють в холодочку дітки з групи Зірочка. Їм щодня читає казку Юлія Євгенівна. Вже про дякую й, будь ласка, знають юнігенії. Вчить читати, малювати Ната Олександрівна. Зацікавлені малята, по дитинству мандрами. Висипається пісочком Перших рочків мірочка, І ростуть, немов грибочки, Дітки з групи зірочка. Червень 2012 рік. Сторінка 93. Школярик. Настане осінь скоро, Проляже добра путь. До школи Теодора Уперше поведуть. Розбудить мама зранку, та вже не до садка. У чисту вишиванку одягне хлопчака. В портфелику новому чекатиме буквар. А хлопчик вийде з дому, і радість вище хмар. Відпустить руку неньки, як дзвоник продзвонить. Школярику маленький, нехай тобі щастить. Квітень 2017 року. Сторінка 94. Мамі моїх колег Вікторії та Василя. Матусю наша, мамочко Мар'яно, Нас доля розлучила дуже рано, Аби росли в достатку любі дітки, Ти мусила піти на заробітки. Багато літ молитвою із нами, Була ти хоч далеко поруч з нами. Усі роки невтішної розлуки Голубили бабусині нас руки. Ти прихилила здалеку нам небо, а ми думками линули до тебе. Ми вже дорослі, ти ще молоденька. І молимось, щоб наша Люба-ненька За всі роки поневірянь і болю Нарешті заквітчала щастям долю. Щоб Евелін росла тобі навтіху, Якщо сльоза, то тільки хай від сміху, Аби була огорнута любов'ю, Завжди було міцним твоє здоров'я, Щоб кожен день був сповненим піснями. І знай, що ти найкраща в світі мама. Лютий 2017 року. Дівчина та юнак, з якими разом працюємо, хотіли зробити якийсь особливий подарунок мамі, котра вперше за 15 років мала відзначати свій день народження не на далекій чужині, а вдома в Україні зі своїми вже дорослими дітьми та старенькою мамою. Перейнявшись непростою чужою долею, я вирішила допомогти моїм колегам привітати маму. Вийшла ось така присвята. Сторінка 95. Патеру Мартіну. Як нам пощастило, сестри і браття, тим, що Патер Мартін серед нас. Бог його привів до Закарпаття, і нехай невпинно лине час одинадцять років поруч з нами, наш душі, наставник, провідник, стало нам доступнішим незнане, він любов нести у серці звик. Нам його молитва і служіння – вірине останне джерело, там, де він, зникають лиха тіні.